Починаємо з передачі «Загадки мови». Мовознавець Олександр Авраменко розповість про походження слів, полин і нагідки, пояснить, що таке мовне табу. А ще дізнаємося, як краще казати – більше ста років чи понад сто років? У програмі «Після уроків» почуєте, чи буває справжня дівоча дружба та дружба між хлопцем і дівчиною а старшокласник запросить нас на екскурсію до Національного музею Чорнобиль. Тож, залишайтеся на хвилі Радіо Родина і незабаром почуйте найцікавіше. Юлю, а ти знаєш, звідки походять назви таких рослин? Мати і мачуха, іван-чай, горицвіт? Я знаю, що деякі рослини були названі за зовнішнім виглядом, інші – за назвою місця зростання. А третє тому, що були на щось схожі. Цікаво, а від чого походить, наприклад, назва «капуста»? А спробуємо зараз і розібратися в цьому. От скажи, що тобі нагадує «капуста»? Мені нагадує голову. Так ти вже й відповіла на своє питання. Виявляється, що назва походить від латинського слова, що означає «голова». А, тоді виходить, що все просто. І можна легко пояснити, чому та чи інша рослина так називається. Але бувають досить складні назви, і про деякі з них нам розповість мовознавець Олександр Авраменко у програмі «Загадки мови». Добрий день, дорогі слухачі! Сьогодні розповім вам про походження слів «полин» і «нагідки». З'ясуємо, що таке мовне табу. Ви дізнаєтеся, як краще сказати Більше ста років чи понад сту років? Посадочний чи посадковий талон? А також розкрию вам таємниці фразеологізмів числівником сім. Здається, що б не мовилося, на все знайдеться фразеологізм зі словом сім. Чорний, як сім галок. Мов сім баб пошептало. За сім земель. Треба землю поділити так, щоб усім посім. Петро Панч. Про далеку рідню ми говоримо: сьома вода на киселі, серед них є й книжкові вислови, наприклад, за сімома печатками або за сімома замками. У цьому біблійному вислові згадується про книгу, яку нікому не вдавалося розкрити, щоб подивитися, що в ній написано. У сучасній мові він вживається на ознаку чогось далекого, неприступного але найбільше висловів розмовних. От часто комусь чи чомусь одному, це мала кількість, протиставляється якихось сім осіб або предметів. А це велика кількість. Наприклад, семеро одного не ждуть. Сім раз відмір, а раз одріж. Один із сошкою, а семеро з ложкою. Усім відомий вислів «сім п'ятниць на тиждень» Означає, хтось часто змінює свою думку, свої рішення. «У вас, тату, сім п'ятниць на тиждень. То хвалите Артема, то гудите», читаємо в Миколи Зарудного. А чому так говорять? «П'ятниця – неработниця», записав Володимир Даль у своєму словнику. У білорусів цей день теж був вихідним. Де інде на Полтавщині взагалі у п'ятницю нічого не робили. Категорично заборонялося прясти, не можна було тіпати, терти і м'яти коноплі, микати мички, бо в такої жінки не родитимуть коноплі. Не можна було прати, золити білизну, трусити сажу, пекти хліб, мити голову і купати дітей, мазати припічок і навіть співати пісень. У тих, хто лише той робив, що святкував, байдикував. Справді було сім п'ятниць, тобто вихідних на тиждень. Але при чому тут значення людської непостійності? Мабуть, найпеконливішим є таке пояснення, що п'ятниці, у вільні від роботи дні, люди сходилися торгувати. П'ятниця, отже, була і днем виконання різноманітних торгових зобов'язань. Одержуючи гроші, обіцяли привезти замовлений товар на наступному тижні в цей же день, у п'ятницю. А забираючи товар, твердо запевняли, що на тому тижні, у п'ятницю, заплатять за нього. Проте інколи обіцянки так і залишалися обіцянками. Деякі люди крутили й обманювали, відкладаючи з дня на день, на всі сім днів тижня, на всі 52 тижні робочого року. Нещодавно в книгарні я придбав книжку відомого українського мовознавця Івана Вихованця. А називається вона «Розмовляймо українською». У ній автор дає слушні поради, яких типових помилок слід уникати у своєму мовленні. Сьогодні хотів би поділитися з вами, дорогі слухачі, от кількома такими спостереженнями з цієї книжечки. І почнемо зі слів «виставочний» чи «виставковий», «посадочний» чи «посадковий». В томному словнику української мови витлумачено слова «виставочний», «посадковий» і «посадочний» паралельного прикметника «виставковий» до «виставочний» тут не подано. Нагадаю, що 11-томний словник побачив світ ще в 70-х роках, тобто кілька десят років тому. У найновішому великому тлумачному словникові сучасної української мови від 2001 року наявний тільки прикметник «виставковий», але вміщено обидва прикметники-варіанти «посадковий» і «посадочний». Мовознавець зауважує, ми ніби поступово звільняємося від деяких запозичених форм, але надто повільно. Із цих пар насправді відбивають літературну норму прикметники – виставковий і посадковий. А ось ця ситуація була не колись, а нещодавно. Опиняєшся в київському метро, і тебе вдаряють по голові. Прискорюйте висадку і посадку!» І такими мовними покручами годували щодня, щогодини. Про культуру мовлення працівників столичного метро стало відомо керівникам підземки. І до Інституту української мови Національної академії наук України звернулися по допомогу запропонувати справжній, не суржиковий, набір українських конструкцій. Замість речення «покруча» «прискорюйте висадку і посадку» зазвучало правильне «виходьте і заходьте швидше». У сучасній українській літературній мові слово «вищий» виражає більший вияв ознаки предмета порівняно з іншим предметом. Наприклад, «син вищий за батька». Це значення відповідає значенню російського слова «више», наприклад, «син» више «атца». Під впливом російської мови, де слово «вищий» указує на найбільший вияв ознаки, наше слово «вищий» через звукову подібність набуло в деяких мовців такого самого значення. Надто часто спортивні коментатори вживають речення на зразок «Вищий результат на міжнародних змаганнях здобула українська спортсменка» де йдеться про найкраще досягнення спортсменки. Отже, відбулося в таких висловленнях небажане значення зміщення. У цих випадках потрібно російське слово «вищий» передавати українським відповідникам «найвищий». А ось правильно буде сказати так. Найвищий результат на міжнародних змаганнях здобула українська спортсменка. Останнім часом дедалі частіше в мовному інформаційному просторі звучать сполуки більше 60 дітей, більше 200 будинків, більше 3000 гектарів, більше року. Використання цих сполук спричинене впливом російського «боліє». Українська мова має для вираження перевищення кількості кого-небудь або чого-небудь сполуки з прийменником «понад». Їх широко використовують письменники, журналісти, науковці. Наприклад, «Понад годину лунали постріли» – Зінаїда Тулуб. «Понад два тижні завод страйкував» – Юрій Смолич. «Понад місяць минуло» – Олександр Довженко. «Вже понад місяць хома старшинує» – Олесь Гончар. «У морському повітрі на віддалі понад 100 кілометрів від берега немає жодної бактерії» – Микола Трублаїні. Іван Франко написав понад п'ять тисяч друкованих творів. Був поетом, прозаїком, драматургом, літературним критиком, ученим, етнографом. Читаємо в журналі. Отже, вживаємо глибше вкорінену в ґрунт нашої мови сполуку понад сто осіб, а не більше ста осіб. Ви слухаєте програму «Загадки мови». Одним із найцікавіших розділів мовознавства є етимологія. Нагадаю, вона вивчає походження слів, їх первинне значення і сучасне. Сьогодні розкажемо цікаве про походження назв лікарських рослин. Відомий усім нам полин використовується при виготовленні ліків. Але крім того, степові сорти його служать як корм для овець, верблюдів, кіз та коней. Він використовується також для укріплення пісків і як декоративна рослина. Назву «полину» пояснюють по-різному. Найпереконливішою є така думка. Слово це утворене від старого, нині забутого слова «полети», подібно до «палати», тобто «горіти». Зв'язок між словами «горіти» і «гіркий» встановлено давно. Гіркий полин палить, опалює, коли його покуштувати – Можна й по-іншому пояснити зв'язок між палити і полин. Коли розпочиналася епідемія, люди палили полин і обкурювали полиновим димом житла, щоб відігнати хворобу. У полину є ще одна назва – Євшан. Рідковживана і маловідома. Вона засвідчена в іпатіївському літописі від 1201 року у таких звукових варіантах – Євшань і Ємшань. Зустріти це слово можна і в старовинних піснях, у віршах Миколи Вороного та інших поетів. Походить воно з тюркських мов. Татари залишили на нашій землі багато різних слідів, а серед них і один зелений. За ними прийшла і залишилася нас жити рослина, яку в Україні народ назвав татарським зіллям, а ще лепехою, шуваром, ірним коренем. Цю рослину, родом вона з Китаю та Індії, татари завжди брали з собою в походи і вирощували її на завойованих землях. Вони вважали, що ця рослина очищає водойми. Зупинившись на березі річки, озера чи ставка, дивилися, чи росте там це зілля. Якщо росте, значить можна спокійно пити воду і напувати коней, не боячись за здоров'я. Їхня віра в це зілля, виявляється, мала глибокі наукові підстави, невідомі, правда, спостережливим жителям степів, які бачили результат, хоч і не знали причин. Корені татарського зілля виділяють такі речовини, у медицині їх називають фітонцидами, які згубно діють на мікроорганізми. Татари возили з собою корені цього зілля і, проїжджаючи повз річки й озера, кидали туди ці корені. Зілля так швидко розросталося, що вже в 13 столітті було добре відоме народам сучасної України, Литви й Польщі. У Західну Європу татарське зілля потрапило пізніше і прийшло іншими шляхами. Там цю рослину побачили лише в 16 столітті, хоча про кореневища знали й раніше. Їх у зацукрованому вигляді, як ласощі, завозили з Константинополя до німецьких князівств. Офіційна наукова назва рослини – агір тростинний. Назва запозичена з турецької мови. А турецьке агір походить з грецької назви водяних ірисів – акорон, нез'ясованого походження. У наших селянських хатах лепеху раніше розкладали на глиняній долівці. Цей звичай був не лише приємним, а й корисним. Рослина вбивала мікроорганізми. У народній медицині України агір почали застосовувати десь у 14 столітті. До переселенців належать і нагідки. Вони добре прижилися на нашій землі. Навіть здичавіли і самостійно розсіваються. Колись, ще в часи середньовіччя, з півдня Європи до нас була завезена декоративна рослина з яскраво-жовтими веселими квітами і світло-зеленим соковитим листям. І аромат квітів був приємний, та й самі квіти гарні. В Україні вони особливо всім полюбилися. Російською мовою вони звуться нагадки. Так їх назвали за насіння, яке і справді нагадує загнутий кихтик, як у кішки. В Україні цю назву переробили на нагідки, і слово перестало пов'язуватися з гіхтиками. Це настільки вже звична для нас рослина, що навіть важко уявити собі, що її колись у нас не було. А був же час, коли цей гість з далекого теплого півдня вважався рідкісною, екзотичною рослиною. У 15 столітті ці квіти ввійшли в моду. Їх вирощували у Франції та в інших європейських країнах. Латинська назва «нагідок» має в основі слово «календа». Так стародавні римляни звали перший день кожного з 12 місяців. Така назва рослини – натяк на те, що у себе на батьківщині вона цвіла протягом року, бо кожні календи заставали її квітучою. Про цілющі властивості нагідок люди довідалися порівняно недавно. До початку 19 століття їх вирощували лише заради красивих квітів – а в нагідках, виявляється, є ефірна олія, смоли, каротин і вже згадувані сьогодні фітонциди. Ось так квітка окраса стала ще й квіткою-цілителькою. Триває програма «Загадки мови». А зараз розповім вам про таку екзотичну загадку мови, як табу. Що ж воно таке, оте табу? Етнографи розповідають, що в племені Арунта, Південна Австралія, поряд із звичайним іменем чоловіка було ще й таємне. Його знали лише найстарші члени племені, а дружина, проживши з чоловіком увесь вік, могла лише на схилі літ дізнатися про його справжнє ім'я. Вихований хлопчик-папуас на запитання «Як тебе звати?» промовчить. За нього відповість приятель або родич. Вважалося, що ім'я становить частину людини, і вимовити його – значить заподіяти собі шкоду. За страх закликань, магічної дії називання, прямого найменування породив заборонено на слово «табу», породив поділ на загальні потаємні слова. Термін «табу» – запозичений як назва давніх звичаїв індонезійських племен, проте такі звичаї відомі всім народам і в усі часи. Невіддільна від забобонів і наша давнина. Та чи тільки давнина? Раніше думали, що між предметом і його найменуванням нібито існує фізичний зв'язок. І це по-різному, часто вже як звичка або як жарт, проявляється ще й тепер. Звичайне наше «куди» Скільки разів на день воно зривається з наших уст? Куди пішов? Куди побіг? Куди поїхав? Але чи всі охоче відповідають на нього? Куди йду, то йду, а тобі не треба знати. Закудикувати інколи вважається поганим тоном. Не питали їх, заробітчан, по селах куди. Гріх закудикувати нещасних. Читаємо Велися Гончара. Хто ж закудикував, того в Україні осудливо називали кудикалами. Та відповідати треба було. І відповідали. Хоча б так. «Не кудикай, а то старим будеш». Чому ж накладено на «куди» табу? Учені-мовознавці доводять, що раніше прислівник «куди» міг асоціюватися із втраченим уже словом «куд», що означало «злий дух». Історичні відомості про різні події та сфери людського буття найчастіше допомагають розшифровувати приховане в народних висловах віками. Ось, наприклад, хитромудрий вислів «Моя хата з краю». Це про тих, що дотримуються правила «бачити не бачили, чути не чули». Та це зараз він характеризує людей, байдужих до всього. А колись вислів мав пряме значення і легко пояснювався. Усі важливі події на селі відбувалися в центрі, на Майдані. І, звичайно, той, хто жив на краю села, довідувався про все останнім. Більш промовистий, повніший варіант – Моя хата з краю, я нічого не знаю. Сучасне значення не хочу знати. І хоч би як людина не прагнула пізнати світ, ставлячи у вічних пошуках безліч запитань, що, де, коли, куди, куди і ще раз куди, вона все одно повертається до свого рідного дому, який, наче той магніт, тягне до себе. Пропоную вам послухати етюд від Василя Думанського, що має просту і водночас філософську назву. Не забудьмо про вікна. Поки ми діти, земля з любов'ю стелиться нам під ноги. Ми бігаємо по ній від краю до краю і пізнаємо її зіницями, долонями, підошвами. З літами вибираємо собі той клапоть, на якому нам найкраще. А ви